Частина п'ята. Конфлікт лояльності. Подивіться на факти, а тоді дійте відповідно до них. Це єдина мантра, яку я знаю, єдина доктрина, яку можу вам запропонувати. А робити це важче, ніж можна подумати, бо люди присягаються, наче від природи, налаштовані на те, щоб всіляко цього уникати. Подивіться на факти, не моліться, не загадуйте бажань, не купуйтеся на столітні догми, та мертву риторику. Не піддавайтеся засвоєним установкам своїй уяві чи своєму збоченому чуттю, чого завгодно. Подивіться на факти, а тоді дійте. Квел Криста Сокольнича Промова перед атакою на Мілспорт Розділ 36 Зоряне нічне небо, пронизливо чисте Якийсь щастя я тупо дивлюся на нього, спостерігаючи, як із лівого краю мого поля зору, на нього виповзає дивовижно роздроблене червоне світло, а тоді знову відступає. Це має щось для тебе означати, таку. У те як розсипалося це світло на межі мого поля зору, наче був вплетений якийсь код. У тому як воно піднялось, а тоді знову потроху спустилося, було щось умисне схоже на гліфи. Схоже на числа. А тоді це справді набуло для мене значення. І я відчув, як усе моє тіло облилося холодним потом. Я усвідомив, де перебуваю. Червоне світло було індикатором на лобовому склі, що відображався на вигнутому лицевому щитку скафандра, під яким я вимушено лежав. Так, о блін, ніяке це не нічне небо. Я був саме межами корабля. А тоді на мене навалилися власні спогади, особистість і минуле, мікрометеоритом пробивши тоненьку пломбу прозорості, що тримала всередині моє життя. Я замахав руками і зрозумів, що не можу вирушитися від зап'ястків і вище. Мої пальці обмацали простір довкола жорсткого каркасу в мене під спиною та постукування системи двигунів. Я потягнувся, повернувши голову. Ти, ба, він оклигує. Голос був знайомий, хоч і звучав тонко і металево через спотворення в комунікаційній системі скафандра. Хтось інший з вінко хихотнув. А ти, блін, здивований? Завдяки чуттю присутності я вловив якийсь рух праворуч від себе. Побачив, як наді мною схиляється ще один шолом із затемненим, непроникно-чорним лицьовим щитком. «Аго, лейтенанте!» – ще один знайомий голос. «Я завдяки тобі щойно виграв 50 баксів ООН. Я сказав цим сраним пердонам у скафандрах, що ти оклигай швидше за всіх інших». «Тоні!» – кволо подав голос я. «О, шкоджень мозку теж немає. Плюс одне очко 391-му взводу, пацани. Ми бляхане в мирущі. Визучив нас із марсіанського дредноута, вони скидалися на похоронну процесію вакуумних сил. Сім тіл на моторних ношах, чотири штурмових жучки та цілих 25 бійців Почесної гвардії в повному бойовому спорядженні для твердого космосу. Вирушивши нарешті на інший бік брами, Карера не став ризикувати. Тоні Ломанако привіз нас назад просто бездоганно, наче все своє професійне життя мав справу з плацдармами біля марсіянських брам. Спершу він відправив за браму два жучки. тоді ноші та піхотинців. Командос розійшлися однаковими парами наліво й направо, а наостанок відправив два жучки, що лишалися задом наперед. Двигуни скафандрів, нож і жучків перейшли в режим максимальної гравітаційної вантажопідйомності, зависли, щойно опинившись у гравітаційному полі санкції 4 а після приземлення кілька секунд по тому об'єдналися, варто було ломанако у скафандрі раз підняти руку та стиснути кулак. Клин Карери. Піднявшись на ношах, наскільки дозволяла сітка, я стежив за всім і намагався придушити відчуття гордості та приналежності, що його нав'язували мені вовчі гени. «Вітаємо в базовому таборі, лейтенанте!» – промовив Ломанако, і злегка стукнув мене кулаком по нагруднику скафандра. «Тепер у вас усе буде гаразд. І взагалі все буде гаразд!» Його голос у комунікаційній системі підвищився. «Ну добре, народ, погнали! Мічі Лейк Хоук, не знімайте скафандрів! І тримайте двох жучків у режимі готовності. Всім іншим – відбій. Ми поки що більше не плаватимемо. Тан, Сабиров і Мунгарто, поверніться сюди за 15 хвилин. Приходьте, в чому хочете. Але з таким спорядженням, щоб скласти компанію Кок і Мітчелові. Всім іншим – розслабитися. Управління Чандри, ми можемо отримати якесь медичне обслуговування тут сьогодні. У комунікаторі забряжчав сміх. Усі довкола мене розслабилися. Цього не приховували навіть Громістке бойове спорядження для вакууму та костюми з невідбивального чорного полісплаву під ним. Зникала зброя, складена, відкладена чи просто схована в кубуру. Водії жучків зі спритністю механічних ляльок позв'язали зі свого транспорту і пішли вздовж пляжу за потоком тіл у скафандрах. Край води на них чекав масивний лінкор клину «Доблесть Енджин Чандри» на десантних посадкових клешнях, схожий на якийсь доісторичний гібрид, крокодила та водної черепахи. Його важкоброньований хамелеохромовий корпус виблискував на блідому надвечірньому сонці бірюзою, повторюючи колір пляжу. Приємно було бачити його знову. Нарешті розвернувшись, я зрозумів, що на пляжі безлад. Пісок довкола неглибокого кратера, зіспеченого склад, що лишився від вибуху на Гіні, повсюди в моєму обмеженому полі зору був розритий і розорваний. Вибух зачепив і булькобуди від яких не лишилося нічого, крім слідів горіння та нечисленних шматків металу, які, як підказувала мені професійна гордість, аж ніяк не могли бути рештками самого десантного корабля. Нагині підривався в повітрі, і цей вибух мав негайно зжерти всю її конструкцію до останньої молекули. Якщо земля для мерців, то Шнайдер безумовно зумів відірватися від натовпу. Більша його частина, мабуть, і досі розсіювалася у стратосфері. Твій хист таку Вибух, схоже, ще й потопив траулер. Повернувши голову, я ледве розледів над водою корму та перекручену жаром надбудову судна. У мене в голові промайнули яскраві спогади люк, депреї, пляшка дешевого віскі, дивана політика та заборонені урядом сигари. Крукшинг нагинається наді мною не треба тако. Клин поставив на заміну випарованому табору дещо з власного майна. За кілька метрів ліворуч від кратера стояли шість великих овальних булькобудів. А біля носа лінкора я помітив герметичну квадратну хатинку та високотискові наливні резервуари полісплавного душу. Вакуумні команду сповертаючись скидали свою важку зброю на прикриті згори тентами стелажі поблизу і вервечкою проходили у промивальний люк. Іщандри прийшла шеренга бійців клину у відповідних формах із білими емблемами медичного підрозділу на плечах. Вони скупчилися довкола нож, увімкнули їх, і повезли нас до одного з булькобудів. Коли ми ночі піднялися, ломана которкнувся моєї руки. «Побачимося, лейтенанте, я зайду щойно вас вилущать, а зараз мені треба піти сполоснутися». «Так, дякую, Тоні. Радий знову вас бачити, сер». У булькобуді санітари, працюючи зі шпаркою байдужою ефективністю, зняли з нас паски, а потім скафандри. Оскільки я був при тямі, розпакувати мене виявилося трохи легше за інших, але це особливо нічого не дало. Я надто довго не приймав протирадіаційних препаратів і без великого зусилля волі не міг навіть зігнути чи підняти одну кінцівку. Коли мене нарешті витягнули зі скафандра і поклали на ліжко, я був ледве здатен відповідати на запитання, що їх ставив мені санітар, виконуючи стандартні післябойові перевірки мого чахла. Весь цей час я таксяк тримав очі напіврозплющеними і дивився за його плече, як тим самим тестам піддають інших. Сунь? який явно неможливо було допомогти одразу, вони безцеремонно викинули в куток. То я буду жити доку. якоїсь миті промив рев'я. Не в цьому чохлі. Розмовляючи, він готував безголковий шприц із антирадіаційним коктейлем. Але, думаю, я можу зробити так, щоб ви протрималися ще трохи. Звільню вас від розмови зі старим у віртуалі. Чого йому треба? Доповіді? Мабуть, так. Що ж, краще накачайте мене чимось, щоб я при ньому не заснув. Маєте мет? Я не впевнений, що зараз це добра ідея, лейтенанте. Тут я несподівано здобувся на сухий смішок. Так, ви маєте рацію, ця фігня зіпсує мені здоров'я. Врешті-решт мені довелося заради трамету, козирнути перед ним своїм званням, але він мене накачав. Коли зайшов карера, я був у більш-менш працездатному стані. Лейтенанте Кович, Айзеку? На його пошармованому обличчі, наче світанок на кручах, засяяла усмішка. Він хитнув головою. Засранець, Тиковачо, ти знаєш, скільки людей я відрядив цю півкулю на твої пошуки? Мабуть, не більше, ніж ви можете виділити. Я ще трохи піднявся на ліжку. Ви почали хвилюватися? Лейтенанте, я вважаю, що ваша інтерпретація умов служби стала ширшою за очко взводної сучки. курнули самохід на два місяці, залишивши повідомлення у стеку даних. Пішов по те, що може виправдати всю цю срану війну. Згодом повернуся. Це дещо ще не інформативно. Зате точно. Та невже. Він сів на край ліжка, і його хамело-хромовий комбінезон відтворив візерунок на ковдрі. Коли він насупився, в нього на лобі та щосі розтягнувся свіжий шрам. Це військовий корабель? Так. Готовий до бою? Я замислився. Залежно від того, яка у вас археологічна підтримка. Я сказав би, що так, імовірно. А як там ваша нинішня археологічна підтримка? Я глянув на протилежний край відкритого простору Булькобуду де під тонесінькою ізоляційною ковдрою скрутилася калачиком таня Вардані. Її, як і решту всі членів команди на гіні, трохи накачали заспокійливими. Санітар, який цим займався, сказав, що її стан стабільний, але жити їй, швидше за все, лишилося не набагато довше за мене. Вашина. Я закашлявся так, що ледве зупинився. Карера зачекав на мене. Коли я стих, передав мені серветку. Паптер Шерута, як воло, змахнув рукою. Як і всі ми. «А як там ваша?» «У нас на борту наразі немає археологіста, якщо не рахувати Сандора Мітчела. «Я його і не рахую. Це людина з хобі, а не археологіст. Айзеку, чому ви не взяли з собою дряпунів?» «Шнайдер мусив вам сказати, на що ви ведетеся. Я зважив усе менш ніж за секунду і вирішив поки що не розголошувати цих відомостей. Я ще не знав, які вони цінні, та коли в гарпуна залишається всього одна обойма, по плавцях ніхто не стріляє». Ви мусили якось уявляти собі, на що тут ведетеся. Він похитав головою. Корпоративні союзники таке ще. Марочос на наволоч. Від них неможливо отримати підтримку, більшу за абсолютно необхідний мінімум. До сьогодні я знав лише одне. Що Гент знайшов щось серйозне. І якби Клин заволодів шматочком цього, наші старання б окупилися. Так, але вам дали коди від нанопної системи. Що може бути ціннішим? На санкції 4. та нова Айзоку. Ви мали здогадатися, що там таке. Він зазав плечима. Вони назвали цифри та й усе. Так працює клин, самі знаєте. До речі, там біля дверей ген, чи не так? Стрункий такий. Я кивнув. Керера підбрів до сплячого менеджера і зосереджено на нього поглянув. Так, трохи худіше, ніж на фотках із мого стеку. Він пройшовся імпровізованою палатою, позирнувши на інші ліжка зліва та справа, а також на труп у кутку. Я відчув, як мені крізь метовий кайф. І в тому починає лоскотати нерви, давня настороженість. Звісно, воно й не дивно, зважаючи на тутешню радіацію. Мене дивує, що хтось із вас узагалі ще на ногах. Ми не на ногах, зауважив я. Так, він зболено всміхнувся. Господи, таке ще. Чому ви не затрималися на пару днів? Дозу ліків можна було б зменшити вдвічі. В мене всі приймають стандартні антирадіаційні препарати, і ми всі підемо звідси максимум з головним болем. Це не моє рішення. Ні, я не вважаю, що воно ваше. «А хто вийшов з ладу?» «Сунліпін». Я не очікував, що дивитися на неї буде аж так боляче. Вочевидь, вірність вовчий зграє і річ слизька. Спеціалістка систем. Він гмикнув. «Арешта?» Амелі Вонксават, офіцерка-пілот. Я заходився показувати на них складеними пістолетиком пальцями. Таня Вардані, археологістка. Дзянь -дзя Люк Депре. Обидва таємні агенти. «Бачу». Карера знову насупився і кивнув на Вонксават. Якщо то ваша пілотеса, то хто керував десантним кораблем, коли той підірвався? Такий собі Шнайдер. Власне, це він і втягнув мене в усю цю петрушку. Сраний цивільний пілот. Коли там почалися фейерверки, він перепудився. Вкрав корабель, порішив ультравіброю Гансена, того чувака, якого ми лишили на варті. А тоді просто підірвав люки. Покинув нас. Він утік сам? Так, якщо не рахувати тих, хто летів у холодильнику для трупів. Два тіла ми втратили під час атаки на нобів, перш ніж пролетіти. А ще шість знайшли на іншому боці. А так, ще двоє були утопленниками в сітях траулера. Схоже, з довоєнної команди археологістки. Він не слухав, а просто чекав, коли я замовкну. «Івет Крукшинг, Маркус Суджіяді, це ті члени вашої команди, яких умертвила система на нобів? «Так, я спробував виразити легкий подив». «У вас є список екіпажу?» «Господи, ці ваші друзі-хмарочосники...» Просто аси корпоративної безпеки. Він хитнув головою. Не зовсім. Ці хмарочосники з того ж хмарочосу, що й той ваш приятель. Властиво, конкуренти в боротьбі за підвищення. Як я вже казав, Наволоч. При цьому в його голосі, як не дивно, зовсім не було жовчі. Говорив він відсутнім тоном, у якому мої чуття посланця вловлювали нотку полегшення. Ви бува не знайшли пам'яті якоїсь із жертв на нобів? Ні, а що? Байдуже. Я насправді не думав, що ви це зробите. Мої клієнти кажуть мені, що ця система полює на будь-які рукотворні деталі, руйнує їх. Так, ми теж про це здогадалися. Я розкинув руки. Айзеку, навіть якщо ми знайшли пам'яті, вони б випарувалися, як і практично все інше, на борту Нагіні. Так, це був надзвичайно ефективний вибух. Ви щось про це знаєте, таке ще? Я нещиро всміхнувся. А ви як думаєте? Я думаю, що швидкохідні десантні локміти не випаровуються в повітрі просто так. А ще й думаю, що ви, наче, зовсім не обурені тим, що цей Шнайдер від вас утік. Ну, він мертвий. Карера склав руки на грудях і поглянув на мене. Я зітхнув. Ну, гаразд, я замінував двигуни. Все одно б я ніколи не довірив Шнайдерові щось серйозніше за призик з плівки. Схоже, що недарма, І вам, зважаючи на результати, пощастило, що нагодилися ми. Він підвівся і потер руки. Я не спекався чогось неприємного. Краще відпочиньте таке ще. Завтра вранці я хочу почути від вас новий звіт. Звісно. Я з незавплечима. Розповідати все одно вже майже нічого. Він звів брову. Справді? Мої сканери вказують на інше. Як ми виявили, з іншого боку брами було вивільнено більше енергії, ніж пішло на виконання всіх гіперкидків на санкцію 4 та з неї з моменту її заселення. Сам я сказав би, що ще не розказано чималу частину історії. А це. Я зневажливо махнув рукою. Ну, знаєте, автоматизований флотський бій давніх мешканців галактики, нічого особливого. Так, коли він підійшов до виходу, йому щось наче згадалося. Таке ще Моє чуття загострилися, як перед завданням. Що, я постарався зберегти невимушеність. Мені просто цікаво, як ви збиралися повернутися, коли вже підірвали десантний корабель. Ну, розумієте, на ноби ж були активні, було стільки фонової радіації, ніякого транспорту, крім хіба що того. «Стратого траулера. Ви що, хотіли піти пішки? Ви всі станете неактивними щонайбільше за два роки. Що це в біса за стратегія така – підірвати єдиний транспорт, на якому можна втекти?» Я спробував згадати те, що сталося. Вся ця ситуація, запаморочення в порожніх коридорах і камерах марсіянського корабля, що затягувало вгору, муміфіковані погляди трупів і бій, який точився назовні за участю неймовірно потужної зброї – все це, здавалося, відійшло, вона, звичайно, далеке минуле. Гадаю, я міг би швидко пригадати все це, зосередившись як постанець. Але мені заважало щось темне і холодне, радячи мені не робити цього. Я мотнув головою. Не знаю, Айзеку, я сховав кілька скафандрів. Можливо, ми б випливли і затримали край брамин, щоб передати вам сигнал лиха. А якби брама не була радіопрозора? Вона прозора для зореного світла. І, вочевидь, прозора для сканерів. Це не означає, що якесь зв'язне... Тоді я, блін, викинув би дистанційний маячок і став сподіватися, що він досить довго протримається проти нанобів, щоб ви його могли почути. Господи, Айзеку, я ж посланиць. Ми імпровізуємо з цим на люту. На випадок якоїсь гіршої ситуації в нас був майже робочий заявний буй. Суть могла б його полагодити, налаштувати на передавання, а тоді ми б могли прострелити собі мізки і зачекати, коли хтось прийде поглянути, що там таке. Це не мало б великого значення. Нам усім у цих чохлах, так чи інакше, зосталося не більше тижня. А тому, хто прибув би на сигнал заявного буя, довелося б нас перечохлити. Ми були б штатними експертами, навіть якби померли. Тут він усміхнувся. І я теж. Та Кеші, я все одно не назвав би це бездоганним стратегічним плануванням. Айзек, ви просто не розумієте. Мій голос трохи посерйознішав, а усмішка зникла. Я ж посланець. Моїм стратегічним планом було вбити всякого, хто спробує встромити мені ножа у спину. А вижити після цього, ну якщо це можливо, то це плюс. Але якщо неможливо, я знизав плечіма. Я ж посланець. Його усмішка теж трохи затремтіла. «Перепочиньте, таке ще», – м'яко сказав він. Я провів його поглядом, а подивився на нерухоме тіло суджіяддів. Я сподівався протриматися завдяки тетрамету до того часу, коли він отямиться, і дізнається, що йому слід зробити, щоб уникнути офіційної страти дисциплінарним загоном клину.